az utolsó dalnak, ez nagyon szép, nem? Ha az Úr nem szól hozzánk ma, akkor talán lehet mondani, hogy hiába való az egész. És uh, szükségem van, hogy ő, ő beltölt engem az ő üzenetével, pedig teljesen alkalmatlan vagyok, ugyanúgy, mint ti, <gül> itt állni kezdeni az, az ő igét, de, de nagyon írgalmas az Úr, és, és meghív minket, hogy részt vegyünk az ő szolgálatában. Én hiszem, hogy uh, ma ő fog bátorítani minket. Máté evangéliumában leszünk. A hatodik fejezetében az első felét átveszünk. Jó? És um, Remélem, hogy nem, nem fogom elfelejteni a végén pár bejelenteni valót mondani, de hadd mondjam most, hogy, uh, hogy szerdán lesz uh, ima óra, zsűzsömamánál lesz, most szerdán zsűzsömamánál, ha nem tudod, hol lakik Zsuzsa mama, akkor kár, le fogtok maradni, de, de azért diértek. Um, Férfiak, férfiak, február 9-e úgy szeretnék egy reggelit csinálni, úgy, hogy régen. Majd dolgozom, hogy hol lesz, de számítsatok, hogy február 9 délelőtt, nem tudom, reggel, 8-kor szoktunk tartani azokat? És, és biztos valami disznó lesz, meg tojás és üzenet ima. Jó? Számítsatok, ez nagyon fontos, és nagyon hiányzik szerintem mindannyiunknak. Megtaláltatok a Máté 6 Ma folytatni fogunk a hegyi beszédet. Mondtam, hogy, hogy valószínűleg ez egy, egy, egy mint üzenet Jézustól. Amikor ő körbe ment és tanított, és gyógyított, amikor magyarázta Isten országáról, és amikor megmutatta Isten országának a hatalmát, akkor valószínűleg ezekkel magyarázta. És, és Máté annyira jó volt, nem, nem ez a Máté, vagy én, én ez a Máté, de ez a Máté kiírta ezt, hogy... hogy Hosszan leírta ezeket az üzeneteket, amit Jézus mesélt. Mert szerintem mi, mi akarunk tudni, milyen Isten országa, és mi akarunk törekedni, hogy, hogy ez szerint éljünk. És a mai üzenet igazán érint a dicsőítésünkre leginkább. Érint a szemés kapcsolatunk Istenel. Milyen a személyes kapcsolatod Isten el? Hmm. És uh, Jézus azt mondja, hogy nagyjából nem, nem mondja ezt, én mondom, hogy vagy, vagy egy pogány vagy, aki nem ismer Istent, és uh, egy hamis után, ha hamis Isten után futsz, vagy imádod saját magadat, csinálsz, amit akarod, vagy, vagy vagy hiszel Jézusban, bízol a mennyi apunkánkban, kapcsolatodon vele, de van egy harmadik állás, és ez a képmutatás. Nem kell nekem magyarázni nektek, magyaroknak, hogy mit jelent a szó képmutatás. Tudod, angolul, nem annyira leíró, és mi használják azt a szót, hogy hipokrit. És mi nem tudjuk, hogy az mit jelent. Ez egy görög szó, ami azt jelent képmutató. Képzeld el. Valaki, aki mutat egy képet, vagy visel egy maszkot, az egy képmutató. És különösen egy képmutató az valaki, aki takarja a bűnét valásossággal. El tudtok képzelni, hogy van olyanok? <gül> Persze, mi el tudnék képzelni, mert mi is olyanok vagyunk néha, ugye? Mi tudunk, hogy mit tettünk, hogy reagáltunk, hogy buktunk el, de vasárnap áldoz az Úr téged, testvérem, áldás békesség. Ú, az Úr jó, igen. Igen, az Úr jó, de sokszor mi nem. És, és sokszor mi takarjunk a bűnünket vallásossággal. És azért annyira félreértető ez a téma. A, a vallásosságunk, vagy, vagy a lelki gyakorlatunk. Tudod, mi, mik azok a dolgok, amit teszünk, azért mert keresztények. Mi imádkozunk, gyülekezetbe járunk, dicsőítünk, bőtölünk, Bibliát Ezek lelki gyakorlatok, és muszáj csinálni. Magyarázom, miért mindjárt. De annyira féleértető, mert mi tudunk jó hozzáállással csinálni, jó motivációval csinálni, mi tudunk ezeket csinálni azért, mert mi akarunk jobban ismerni Istent, vagy mi tudunk csinálni ezt emberek előtt, hogy emberek jó véleménnyel legyen rólunk. És Erről szó Jézus. Ez, ez a képmutatás. És szerintem ha őszintények vagyunk, mindannyiunk tapasztaltunk ezt egyszer az életünkben, amikor tudtunk, hogy nem voltunk igaz Isten előtt, de mégis mégis emberek előtt, nem csak viselkedtünk, mint hogy nem nincs semmi probléma, próbáltunk bebizonyítani gatni, hogy jó vagyok, szent vagyok. Lelki gyakorlatok nagyon fontosak. Én nagyon szeretem a magyar szó, amit használtuk, a gyakor, gyakorlás. Nem azért nem azért szeretem, mert mint zenész, és soha nem szeretem gyakorolni. Máté, te szereted gyakorolni? Ja? Ha, lenne, ha lenne lehetőségét gyakorolni, vagy előadni. Melyik, melyiket választod? Előadni. Igen. Az, az, az a lényeg. És azért gyakorolsz, ugye? Igen. És az a lényeg a lelki gyakorlatokról. Mi gyakorlunk imában, bibelóhossásban, hogy kész legyünk az életre, az előadásra. A lényeg nem, nem a gyakorlat. Én ismerem egy, egy gitáros, aki nagyon ügyes, de, de sokszor nem lép föl. És, és hihetetlenül jó, de nagyon feszül meg minden, és, de álland gyakorol. És én kicsit sajnálom őt, hogy kár. <gül> kár. Ő tölt sok időt gyakorlásban, de nem, nem igazán alkalmazza azt színpadon. A zenélni emberek előtt. Szóval mind a kettő fontos. Fontos, és, azt, azt, és Jézus ezt fog mondani, hogy nagyon fontos gyakorolni, nagyon fontos élni, de fontos, hogy a motiváció helyes legyen. Három, három lelki gyakorlatról fog beszélni Jézus. Az adokozás, az imádkozás és a bőtölés. Kész vagytok? Készek vagytok? Jó, olvassunk. Az első négy verset, hatodik fejezetben. Vigyázzatok a kegyességeteket, ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássa, lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyi atyá, atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne körtöltess magad előtt, ahogyan a két Képmutatók teszik a zsinogógákban és az utcákon. Ne dicsérjék, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Hogy adokozásod titokban történjék, a te atyád pedig aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Adni, adni egy jó dolog, sőt, adakozni az egy szükséges dolog egy kereszténynek. Így, így tudunk befektetni szükséges pénzt Isten munkájában, segíteni emberek, embereknek, hogy, hogy az evangélium az tovább menjen, Adni egy jó dolog. A, a példaképünk ebben az maga Isten. Ő egy adó Isten, ő ad, ő nem vesz, ő ad. Ő a legjobbat adott nekünk a saját fiában. És ha mi akarunk úgy élni, mint Isten, ha, ha isteni akarunk lenni, akkor mi is adó, adokozó szívőek legyünk, leszünk. Jézus nem. Nem, nem mondja, hogy az adokozás az rossz dolog. És had, had a figyelmet vonjam oda, hogy a, ketedik, a második versben Jézus azt mondja, hogy amikor, sőt szerintem még, még három-négyszer azt mondja, hogy amikor ezt teszitek, ne csináljátok úgy, de csináljátok így. Amikor Uh, tudom, hogy a magyarban ti magyarok, ti szoktatok mondani, hogy ha, amikor valóban azt, jelent, azt jelentesz, hogy amikor, ugye? Ebédelek, ha hazérek. Kérdés, hogy hazérsz? Hát valami hiszen igen, mert bármi történhet, ugye? De, de terved van hazamenni, igen. Ha hazérek, ebédelek. De Jézus nem mondja, hogy ha, nem mondja, hogy hát. Ha kedved van adokozni, ha kedved van imádkozni, a kedved van bőten, nem, azt mondja, hogy amikor. Ha követed Jézust, ha bízol az atyában, akkor ezek a dolgokat, ezeket a gyakorlatok, ezek inkább amikorok lesznek, nem hák. Ez, ez nem működik, ugye? Nem, nem, nem feltételes. Ezeket fogtok csinálni. Ez, ez lesz egy gyümölcsös életedben, gyakorolsz. Ha zenész vagy, gyakorolsz. Ha festő vagy, akkor festesz. Ha sportoló vagy, gyakorolsz. Tudod, edzel. Ez, ez csak az életednek a része. Ha keresztény vagy, akkor gyakorolsz. Imában, adokozásban, bőtölésben. Jézus nem, nem mondja, hogy nem szabad nyilvánvalóan adokozni. Mi tudjuk, hogy az egész gyülekezet uh, tudta, hogy Barnabás eladta egy földet, és hozta a pénzt az opostól lábához. Tudod, ő adokozott nyil, nyilvánosan. Mindenki tudta. De, de különösen Jézus azt mondja, hogy, hogy rossz, ha az a motivációd, hogy emberek mondanak rólad, hogy te annyira jó fej, annyira Annyira adokozó, hú, nagyon lelki, nagyon lelki ez az ember. Ha az a motivációd, akkor Jézus azt mondja, hogy már kaptad a jutalmat. Az ember, emberek dicsérnek téged, és ez a jutalmad. De Péter azt mondja, első Péter 2. 1. 24-ben, ha jól tudom, nem írtam le, hogy az ember dicsőség nem, nem ér semmit, és múlandó, nem örökké tart. De ha Isten dicsértégen, ha Isten uh, dicső meg magát rajtunk keresztül, akkor az a dicső, dicsőség örökké való. Megyünk tovább, imádkozásra. Ötödik, hatodik vers. Amikor imádkozatok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcák, bocs, boc, utca sarkokon megálva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádban szobádba, és ajtolat bezárva imádkozál. Atyádhoz titokban, atyád pedig ki látja, ami titokban teszel, megfizetnek neked. Mondom, Mondom összintén neked, ez, ez a rész ez nagyon megöltengem engem ezen a héten. Mert én professzionális keresztén vagyok. Körbe megyek, találkozom em emberekkel, hallgatom a problémájukat, imádkozom, vezetem alkalmakat, dicsőít is vezetek, képviselem valahogyan Jézust és az ő megváltott népét itt a földön, és őszintén szóval én imádkozom emberek előtt sokat, sokat. Ember, imádkozni emberek előtt nem rossz. Van indítás a Bibliában, hogy, hogy ezt ez tetsző Istenek, amikor férfiak emeljenek kezüket, és imádkozanak a, a, a közönség előtt. Dávid is mondta, hogy én fogom bemenni a közösségbe, tehát a zsinogógában, is, és fogom hálát adni Istennek az emberek előtt. Ez, ez nem rossz. De megint az a probléma, amikor ezt csinálunk, hogy emberek gondolják, hogy hú, de nagyon lelkiek vagyunk. És szerintem ez az első dolgot, amit Jézus mesél, vagy, vagy magyaráz nekünk az imádkozásról, hogy nem szabad nem, szabad, um, nem van valami imádkozni, ha nem titokban is imádkozunk. Muszáj titokban imádkozni. Azelőtt, hogy ide jövünk, és fölállunk, és imádkozunk. És tudod, ez, ez nagyon megölt engem. Én már ezen agyaltam egész héten, hogy mennyire gyenge az ima életem otthon titokban. Én imádkozom a családommal, étkezés előtt, feleségemmel, külön. Imádkozom mindig emberekkel. De amikor leülök, kettesben Istenel, sokszor elasszom. <gül> sokszor akkor csönget telefon, és nincs fegyelmezettségem a piros gombot nyomni. Gondolom, hogy ti is tapasztaltatok ilyet, ugye? De, de muszáj, muszáj tölteni időt Istenel, az atyánkkal külön titokban, Mi tudjunk, hogy Jézus, Dániel, uh, Eliézus, Eliézus, az a neve? Elízen. Elízen. Elízen. Elízen. Elízen. Ők. Köszönöm. Ja, mi tudjunk, hogy ők privátban imádkoztak. Sokat. Nem csak kicsit, nem csak amikor balban voltak, de rendszeresen. És a a mi, a mi, a mi a gyakorlatban az kéne, hogy legyen. Remélem, hogy ez, ez a nem titk, remélem inkább egy szikrát gyűjt a szívedben. Mert, uh, mert talán nem hiszed el, de az a, a mennyi apukád, az vár téged a belső szobádban. Ők akar veled lenni. Um, mi tudjunk, amikor Jézus választotta a, a, a tanítványokat, azt mondja, hogy és hívta magász, hogy magához, hogy legyenek vele, tudod? Jézus hívta tanítványokat, nehogy, hogy legyen egy munkaerő, vagy egy tudod, hogy tudjon kihasználni őket, hogy hatékonyabban hat, tudna szolgálni, uh, nem, ő hívta magához, hogy vele legyen. És ezt is olvastam ezen a héten, amikor uh, Izrael nép kijött, Egyiptomból, és, és um, Isten magyaráz a népéről, hogy miért, hozt, mi, miért hozta talak titeket Egyiptomból. Azt mondja, hogy, hogy én uh, lakozhassak veletek. Miért fogtok építeni egy sátrát, hogy lakhassom veletek. Isten akar kapcsolatban lenni veled, veled, és veled, veled. Komolyan? Én a. Majdnem, nem tudok elhinni. Érted? Én vagyok pásztor, de én mondom, hogy miért a hatalmas nagyisten, miért akarna velem tölteni időt? Különösen nem annyira vicces vagyok. Tudod, hogy van sokkal jobb beszélgetési partnerek a világon. Miért velem? Hát az egy titok. <gül> az egy titok. De ő alkotatta téged ő tudja pontosan, mi van a szívedben, és ő akar veled tölteni időt a belső szobádban. Szóval ezen a héten bátorítalak titeket. Kerest meg a, nem tudom, a legkisebb szobát, tudod, nem tudom, szekrényt. Az én gyerekeim, szoktak, tudod, bújcskázni a szekrényekben. Még nem próbáltam ott imádkozni, de te egy, egy helyet, ahol senkit nem fog téged találni. És tölts egy kis időt. Közösségben az, a, a, a mennyi apukád, a, ő vár rád, vár rád ott a belső szobádban. A másik dolog, amit, amit Jézus mond az imádkozásról, az, hogy őszintén kell imádkozni. 7-es, vers. Amikor pedig imádkozatok, ne szoporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédőségükért hallgathatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja ti, atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle így látunk, hogy, hogy Jézus azt mondja, hogy vannak pogányok, meg képmutatók, akik csak, nem tudom, csak szép, nagy szavakkal imádkoznak emberek előtt. Mert gondolják, hogy ha, ha szeben mondjak Istennek, akkor Isten fog nagyon hallgatni rájuk. Tudod, hogy hogyha ők kibálnak, vagy vagy hosszan imádkoznak, Isten jobban fog figyelni rájuk. És Jézus nyilván azt mondja itt, hogy igazán az atyák azt már tudja, hogy mire van szükségünk. Nem kell szoparítani a szót. Nem kell, nem kell ismétlős imákat, vagy ilyen rituálisan uh, imádkozni. Isten nem... Um, <gül> um, Ilés, uh, segítsd. He's, he's not impressed with us. Nincs hasra esve. <laughs> Nincs hasra esve. Igen. Tudod, ha, ha nagyon nagy a szókincsed, az, az nem jelent, hogy Isten jobban fog oda. Igen. És, és ha már megtanultad ilyen ős-keresztény imákat és azokkal imátkozó, hát nincs, nincs külön titok benne. Ért, értitek? De legyünk őszintén. Legyünk őszintén. Ma, ma voltatok ilyen ima órákon, mikor um, szólalt a bácsi, a néni, és, és már a szavak kijönnek is, és, és mint ahogy ha hallottad ezt az imát egyszer, tudod? és szerintem mindannyiunknak van egy émosz szokásunk, és harcolni kell, hogy, hogy kukába dobjunk, és, és beszéljünk Istenhez úgy, hogy beszélnénk egy, egy, egy baráttal, egy jó baráta, egy családtaggal. Legyik összintén velem, Ő tudja, mi, mi, mire van szükséged. És ezen is gondolom, hogy, hogy emlékeztet engem azok az embereknek, akik hát az emberek előtt áldóan halloljáznak. Na halleluja, az, az egy héber szó, azt jelenti, hogy dicsőség Istennek, az egy jó dolog, én szeretek halleluját énekelni, van olyan idők, amikor valóban kijön egy hallelúja pillanat a szívemben, és, és lehet mondani, hogy hallelúja. De, de ismer, ismeritek olyan embereket, akik a, a boltban, a Tesco-s eladóval, tudod ilyen hallelúja, meg hallelúja, ezt, meg azt. És, és hogy én nem akarom ítélni őket, mert talán csak ők próbálják a, nem tudom, Jézust behozni a beszélgetést be valahogyan. Ő, ők akarják a, nem tudom, me, talán ők egyszerűen akarják a, képviselni Jézust így, de néha úgy néz ki, mintha kicsit nem tudom, túlzásba hozzák, hogy néznek rám, hogy mennyire lelki vagyok, hogy, hogy a, már az utolsó akciós a, vésli paklit kaptam, és ez, ez egy ajándék az úrtól, hogy halleluja Érted? Szerintem nem, nem, nem kell így, így viselkedni. Isten tudja, hogy mire van szükségünk. És ne, ne játsszunk ezt emberek előtt. Harmadik dolog, amit a Isten. Ja. A harmadik dolog, amit Jézus mond az imádkozásunkról, az, hogy muszáj Isten akartá szerint.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 és bocsást meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezünknek. És ne vigy minket kísértésbe, de is meg gonosztó, mert Tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség mindörökké. Ámen. Sokszor mi kezelünk ima, mint, mint egy eszköz, hogy Isten cselekedjen a mi akaratunkat a mennyben. De pont fordítva, amikor imádkozunk, mi keresünk az ő akaratát, és kérünk segítséget tőle, hogy teljesítjünk, hogy, hogy, a, hogy tegyünk, hogy engedelmeskedünk, hogy tegyünk az ő akaratát itt, a Földön. Imádkozás róla van szó, szóval nem rólunk, az ő dicsőségről, az ő országról, az ő akaratról. És azt hiszem, hogy, hogy imádkozás, bár Jézus már mondta, hogy az atyád már tudja, hogy mire van szükséged, szóval a kérdés az, hogy akkor miért imádkozunk. Szerintem az imádkozás az előkészít minket, hogy helyesen használjunk a választ. Nem tudom, hogy jó fogam ezt. Ha tudjunk, hogy szükségünk van valamire, és megyünk az apukákhoz, és kérünk, és ő adja, a képesek leszünk az ő dicsőségére használni a választ. Talán jobban megbecsülnénk, mint hogyha ő csak adna. Tudom, hogy éhes vagy itt egy kis kaja Érted, hogy Isten akarja, hogy hozzá megyünk imával, és keresünk az ő akaratát. Hogy megbecsüljünk. Hogy képesek legyünk helyesen használni a választ. Másik dolgo dolgot, amit akartam mondani erről az imáról, bár, bár sokat beszéltünk erről az imáról az elmúlt évben. De először láttam, hogy nincs, nincs benne a egyes személy névmása. Ez érdekes, nem? Vajon, mit, mit jelent? Tudod, a mi, atyánk, ad még nekünk tudod, az, megbocsájtunk, az ellenünk, védkezünk. Minden többes számban van. Bár azt mondta, hogy menj a belső szobádban, és így imádkoztok. Szóval tudunk, hogy, hogy az nem jelenti, hogy csak emberekkel imádkozhatunk. De szerintem, amit lehet tanulni ebből, az, hogy, hogy nincs jogunk Isten kérni valamit, ami ami okozna fájdamat másnak. Ez egy keresztény élet, ez egy családi ügy. <gül> nem, nem vagyunk egyidő keresztények, mi, mi vagyunk keresztények. És, és ami jó lesz nekem, ami jó lesz Istennek, az ő akarata szerint, az áldás lesz az egyháznak, a gyülekezetnek, a családnak, nem? Tovább megyünk, jó? A negyedik dolgot, amit Jézus mesél, vagy magyaráz az imádkozásról, az, hogy, hogy úgy kell imádkozni egy megbocsájtó szívem. A tizennegyedik, tizenötödik vers biztos egy tovább magyarázás a 12. versről. Jézus ezt mondja, mert ha az embereknek megbocsájtjátok vétkeitek, nektek is megbocsájt mennyi atjátok, Ha pedig nem bocsájtatok meg az embereknek, atjátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Elég, elég, elég rémisztő szavak szerintem ezek. Ha, ha van keserűség a szívünkben, ha arról gondolunk, hogy ja, de ezt csinálta, ezt mondta. Én nem vagyok képes megbocsájtani. Jézus azt mondja, hogy de muszáj. Már mondtam, hogy kereszténység az, az egy családi ügy. Hogy, hogy lehet hogy, hogy egy jó kapcsolatban lenni az apukánkkal, ha harag van a testvéred felé. Szerintem ezentúl Jézus azt mondja, hogy, hogy um, képtanálak leszünk képviselni az országot, ha Isten országa szeretet, bocsájtásról, kegyelemről szól, képtanák vagyunk képviselni az országot, az ő országát ha kesülség, nem megbocsájtás van a szívünkben. Én azóta, hogy pászor vagyok, és emberek rendszeresen jönnek hozzám kitárulni a szívünket, én tudok mondani, hogy szerintem nem megbocsátás az a leggyakoribb, sőt, az egyetlen probléma emberekkel. Ez a legnagyobb akadály az életünkben, hogy növekedjünk. A legnagyobb akadályunk, hogy szolgálunk, amikor nem hajlamosak vagyunk megbocsájtani másoknak. Nagyon fontos, hogy, hogy tartsunk tisztán a szívünket. Ne engedjünk, hogy az a keserű gyöker az, az nőjön. az megöl a keresztény életedet, az me megöl a biztonság tétárad a világon. Ezzel szerintem Jézus azt mondja, hogy az imádkozás lényege az nem egyszerűen, hogy kapjunk választ, de hogy Isten átformáljon az életünket. Karakter. Szerintem, Zsolt is sokat beszélt erről múlt héten. A harmadik lelki gyakorlat, amiről Jézus beszél, ez a bőtölés. 16.-18. versekben, meg a 17. is, gondolom, yeah. A bőtelés, az, uh, nem tudom, hogy milyen, milyen tapasztalatod ezzel. Uh, utána néztem, meglepődtem, hogy az Izrael népnek csak egy bizonyos bőt kellett megtartani. Az, az volt az engesztelés napja. Tudod, volt egy nap uh, a zsidó naptáron, amikor fölmentek uh, Jeruzsálemben és bőtelni kellett. Érdekes, az az egyetlen, um, az az egyetlen uh, nap... Uh, amikor szomorúak lehetnek. Itt sokszor sokszor mi gondoljunk, hogy emberek fölmentek Jeruzsálemben, és ott nagy, súlyos dolgok történt, és mindenki uh, szomorú vagy, vagy komoly. De az igazság, hogy Isten meghívta népét Jeruzsálembe ünnepelni. Ünnepekre mentek föl leginkább. Ünnepeltek az aratást, ünnepeltek a. Nem tudom. A páskát, az Isten szabad, szabadítását, ezek ünnepek voltak. És ő nem, nem, nem akartak, hogy ő jöjjenek ilyen valásos falarcukkal, hogy hm, igen, szentek vagyunk. Ő akarta, hogy a népe együtt legyen ünnepelve. Tánc, gondolom, kaja, biztos, család, beszélgetés. Az Isten terve. De volt egy nap. És az a, az a nagy engesztelés napján, amikor, amikor um, kérték az Úrtól, hogy, hogy megbocsásson minden, minden bűnt, azok a bűnök, bűnöket is, amiket nem, nem tudtak, hogy tudod, ilyen tudatlanságban követtek el. És csak akkor kellett fölmenni Jeruzsálemben, csendben, emélkedven, szomorúan, komolyan és akkor csak kellett bőtölni. De a bőt az, az egy szokásos dolog a judeizmusban, a kereszténységben is, sőt, sok vallásban a bőt az, az egy szokásos dolog. Az, amikor, amikor félreteszünk a testi szükségünket, hogy fokuszáljunk valamiért másra. A probléma volt Jézus idején, hogy a farizeusok ők bőtöttek heti kétszer. És úgy csináltak mindenki előtt, hogy mutassanak, hogy mennyire, mennyire komolyak, mennyire lelkiek. És, és Jézus azt mondja nagyjából itt, hogy, hogy nyávogtak. Ó, annyira éjes vagyok, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. és azt mondja, az ez héttelen. Azt hiszem, hogy nem is olvastam fel. Ó, olvassunk. Jó, 16. verstől. Amikor pedig bőtöltök, de nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek bőtölésüket. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat, amikor pedig te bőtölsz, kend meg a fejedet, most meg az arcodat, hogy bőtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, az atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Ez Ebben látunk, hogy a a bőtelesnek a lényege ez nem csak a férteni kaját, a bőtelesnek a lényege az, hogy keresünk Istent, hogy, hogy szálljuk magunkat Isten, Istennek, hogy próbáljunk tetszülni neki, nem embereknek. Szóval Jézus mond sok mindent a képmutatásról. Azt mondja, hogy ne, ne csináljatok így, mint a kép mutatok. Miért helytelen a képmutatás? Jézus mondta pár dolgot ezeken a verseken. Az első dolog az, hogy, hogy a, a képmutatás miatt nem tudunk tapasztalni egy valódi keresztény életet. Mert amikor képmutatáskodunk, amit teszünk az, hogy mi helyettesítünk egy másolatot, egy gyakorlatot az igazira. Az olyan, mint elégedni egy képpel, amikor van lehetőséged egy, egy négy szem közt találkozással. Ki az, aki ezt csinálna? Tudod, nagyon várom vissza a feleségemet, nagyon hiányzik, de... Amikor érkezik, én nem, nem, nem nézem többé a kép, képre, ami ott van az, az ágyom mellett. Érted? Én nézem rá. És, és amikor mi ezt teszünk, mi, amikor mi emrek előtt szerepelünk, hogy jaj, de lelki vagyok, néz rám. Mi igazán egy képpel foglalkozunk, nem az atyánkkal. És helyet is ezt. És igazán az, az, az Árt nekünk, vagy az rossz nekünk. Mert nem tudunk egy valódi keresztény életet élni. Másik dolog. A képmutatás az egy hátrány, vagy egy akadály, hogy szerzünk magunknak lelki jutalmokat. Többször Jézus ezt mondja ezekben a versekben. Már kaptatok jutalmat. Az a taps, az a, az a dicséret, ami emberektől van, hát ez, az a jutalmadat. Nem fog sok egy uh, tartani, de, de ez a ti Lelki jutalom nem lesz. Ha a motivációnk az ember dicséretét akkor kapjunk, és ennyi. Imádkozunk, nincs válasz. Bőtölünk, de nincs fejlődés a lelki emberünknek. Hi hiányzik, hiányzik nekünk a lelki áldást, ami Istentől van. Jelen pillanatban, tehát az az áldást, amit kapunk Istentől, hogy ma éljünk, hogy erőt kapunk, Bátorítást tőle, válaszokat, az imákat, és lemaradunk jövendőbeli jutalmakról. A Biblia tele van olyan indítás, hogy, hogy tartsatok ki, lesz jutalomosztás a mennyben egyszer majd. De ha a motivációnk az, az hogy emberek előtt csináljunk, ha kép képmutatóak vagyunk, akkor, akkor se lesz jutalmunk. A harmadik, a harmadik probléma a képmutatásról az, hogy, hogy nincs, a képmutatóknak nincs lelki befolyás a világban. Csak gondolj, gondoljatok a farazéusokról. Ők viselkedtek, mint hogy nagyon befolyásosak, ugye? De Jézus azt mondta, hogy ti, ti sírok vagytok, meszelt sírok vagytok, viparák vagytok. Jézus tartogatta a legkeményebb szót nekik, és azt mondta, hogy bármit, amit érintek, az átkozva van. Nincs, nincs, uh, nincs képességetek a képmutatások miatt képviselni egy örökkévaló való Istent és az ő országát. Ők kellett volna Jézustra várni. Mindjárt jön a meséjás, mindjárt jön. Ha, itt van. Ha, és ők kellett volna, embereket vezetni Jézushez. De ahelyett utáltak őt, megvetették őt, végül megölték őt. Mert a képmutatás miatt képtelenek voltak képviselni Isten és az ő országát. Ha ha akartok olyan férfiak lenni, nők lenni, akik teve vagy Isten áldásával, akik képesek vagytok képviselni őt ebben a világban. Ha akartok olyanok lenni, akik tudnak egy öröké való házat építeni, tudod, egy öröké való tevékenységet csinálni. Ha akartok Olyanoké válni, akik ismerik a jó pászunknak a, a hangját. Ha akartok olyanok lenni, akik rendszeresen éreznek és felismerik a Szent Léleknek az indítását, akkor Jézus azt mondja, hogy muszáj titokban gyakorolni ezeket a dolgokat. Mert az atyánk, ő fog látni ezeket a dolgokat. A lelki életednek a legfontosabb része, az a része, amit csak Isten látja. Az a legfontosabb része. Ő látja mindent. Ő látja, amikor itt vagyunk együtt, és énekelünk, és ez kedves előtte, a motivációnk jó, de a legfontosabb része a lelki életednek az, ami történik, amikor senki nem lát. Csak amennyi apukánk. Az valóban az egyetlen dolog, ami számít. Mert a többi az ebből fakad. Többi az ebből ebből jön, ez a forrás a mindennek. Szeretnék bátorítani titeket, ha nincs gyakorlatod az életedben, hogy rendszeresen vonulsz el. És én tudom, hogy ha, ha sok gyerek van otthon, tudom, hogy ez nehéz. De ha, ha nincs ez a gyakorlatodban, akkor lemaradsz valamiről. És szeretnénk bátorítani, hogy ne adjatok föl, ne károztatok magatokat ma, azért, mert buktál sokat, mint én, gondolom. Talán ti sokkal jobbak vagytok ebben, mint én. De hoz egy határozást ma, hogy ma, ma más lesz. Ma én szeretnék, mi, szeretnék, ismerni Istent jobban, mint, mint bármi más. Én hiszem, hogy ha megértenik ezt, az életünk áldott lenne. Nem könnyebb, <gül> sőt, szerintem ez egy nagy harc elvonulni Isten tölteni időt. Jézus is tapasztalta ezt. Ő elment, és a tömegek követte őt. Ő elment, és panaszkodtak, hogy Jézus hol voltál, szükségünk volt Rád, ho voltál? Sörgös, fontos dolgod van. Ne, ne menjél el most. Az egy, az egy harc. De hiszem, hogy ádott lenne az életüket. Szerintem, ha meg, megtanulnék ezt, akkor sokkal könnyebb, és ízesen, ízesebben lenne a, az életünknek az előadását. Nem kell koncentrálni annyit a kotárral. Mert az már gyakoroltunk, privátban. Szerintem azt az áldást az érz, é, éreződnek a, a családunkban, a munkahelyünkön, az iskolában, és az, az, az megéri, megéri. Ne felejtsünk fölíts, el, hogy Jézus kezdte ezt a prédikációt azzal, hogy Jaj, de jó nektek, ha ének vagytok. Mert ő tudja. Ez, ez, nem, ez nem törvény. Na. Mikor utoljára ára találkoztunk itt a szobában, legalább tíz nap nem jöttél be. Érted ő nem, nem ilyen. De azt mondja, hogy jó, de jó nektek. Ádottok vagytok, ha ének vagytok. Akartok áldotok lenni? Akor, akkor... Napolodban ír. Találkozze, találkozás. Istenel, hol? Belső szobában. Hoz Bibliát, nem tudom. Találkoz vele, nem fogsz csalódni. Isten nagyon kegyelmes, és ő kar veled találkozni. Jézus, köszönöm, hogy... Megmutatad nekünk, hogy mi, milyen az igazi Isten tisztelet és. És köszönöm, Uram, hogy nem kell fáradni a valásosságban, nem kell szerepelni emberek előtt bizongatni, hogy jók vagyunk, amikor valóban tudunk, hogy, hogy üresek vagyunk nélküled. És köszönöm, Uram, hogy, hogy a, a szíved felénk az, az hogy te, te szeretnéd találkozni velünk, te szeretnéd kapcsolatban lenni velünk, és te szeretnéd jutalmat adni nekünk. Mert, mert, mert egyszerűen akarod, hogy, hogy jó megyen a, a, a lelki életünk veled. Köszönöm, Uram, hogy ez a szíved felénk. Segíts nekünk, Uram, csinálni, ami kell. Átrendezni az életünket, korábban fölkelni, később lefeküdni. Uram... Nem ebédelni, Uram, segíts nekünk valamit kitalálni, hogy, hogy a veled való kapcsolat legyen a legfontosabb, a legjobb, a legéletebb, telib, Uram, szükségünk van rád. Jézus nevében. Amen.